dobrošli na raspravu na predavanje Renesansom zvijezdu uputnikom e, koje će držiti gospodin Igor Čuli povijesu Čerenučanske pustnost u Ugradskom muzeju Kralovac i prije što on to učini e, da će riječ gospodinu gospodinu Jeleni Mjerovac da ujasni u, u stoku čega ovo, ovo predajanje dija i nakon e, predajanja bišljene čunog djava ćemo mogućiti ovaj, vama da postavište pitanja i podvozirate. Pa evo, prvo <gledanje> da sam htjela zahvaljati ispred e, nositelja projekta Saros matrix. Što se došli sudjelovati u predavanju, čija je tema znači, renesansa u zvijezdi, je li renesansna arhitektura još prisutna u zvijezdu u kojoj mjeri, te koje povijesne građevine bi trebalo sačuvati ako da, zašto, u koje bi trebalo više ložiti itd malo o samom projektu, znači, provodi se projekt Starvois, Karlovačko javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti u procesu revitalizacije zvijezde. Znači, cilj projekta je uključiti što veći broj građana u proces revitalizacije i ojačati javno civilno partnerstvo u zvijezdi, ali i u Karloviću. Malo o projektu ću sada reći kroz, kroz partnere. Znači, udruga K. Matrinska coordinira sve projektne aktivnosti. Grad Karlovac je partner na projektu. Oni su trenutno u procesu donošenja plana upravljanja zvijezdom, a to je, to je super nama za projekt i projekt je njima super, zato jer mi ćemo donijeti jedan nacrt plana upravljanja s građana i onda ćemo to podastiti gradu kao primjer, kao predložak, ona naš doprinos. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu provesti će deliberativnu raspravu. To je jedna nova metoda uključivanja građana u donošenja odluka o nekoj važnoj temi. To će se provesti u srpnju, u suradnji sa stručnjacima sistematica. Zatim, u druga polka, brine se za medijsku pokrivenost projekta i održava Activate Karlovac, odnosno Aktivirate Karlovac portal na kojem se također mogu pratiti projekte aktivnosti. I sad sam ja sigurno nekog zaboravila. Veleučilište u Karlovcu će provesti Service Learning. To je jedna nova metoda učenja u zimskom semestru 2016. godine. Znači, to je metoda učenja koja objedinjava i djelovanje u organizacijama civilnog društva, i učenje, naravno, novih znanja, i trenjski rad po zvijezdi, znači da se obrazuje jedan sasvim novi, sasvim novi aspekt studenta koji su uključeni, volonterski uključeni u djelovanje u zajednici. Evo, toliko o projektu. Ja vas sada prepuštam profesoru Ibiđu Čuljivu i Marijanu Bakoče-Skolke. Hvala. Samo bih htio reći ono, za moment, da mogući vas zapotušiti potpustiti u izgledku reći lice, koliko... Dobro večer, dajme i gospodo hvala vam na vašem interesu nadam se da ću ga opravdati. oprostit ćete mi što ću ja sjesti tijekom predavanja, imam dosta slajdova i dosta slika pa ću ovaj na laptopu pokretati svoju PowerPoint prezentaciju. Ja sam dobio prilično jasno formulirano pitanje sa jednim upitnikom, da li je renesanso još dan danas postoji u Karlovcu. Pitanje mi se učinilo provokativno i toliko od mene. Dakle, ovaj prvi dio je pitanje koje su mi postavili, ali u dobroj staroj intelektualnoj tradiciji da ne pristajemo na pitanje onako kako i formuliraju druge, nego da još moramo dograditi samo to pitanje. Ja sam modelirao pitanje, naravno, pa ćemo u drugi dio pitanja, drugi dio ovaj naslova dolazi od mene. Da li možemo upisati Karlovašku zvijezdu takva kakva jest u diskurs renesanse? Naime o čemu je stvar? Stvar je u tome što zapravo materijalno stanje samog spomenika Možda i nije koji put presudno da bismo ga zaista mogli ovaj prepoznati kao renesansu. Renesansa je također jedan diskurs, jedan narativ o europskoj baštini i vrlo je bitno kulturne spomenike hrvatske pokušati interpretirati upravo u tom kontekstu. Ja tvrdim da Karlova zapravo nije sebe znao do sada ovaj prezentirati u kontekstu Hrvatske, ovaj, Evropske baštine i zbog toga ću to pokušati učiniti sada. Naravno, pozivam vas na jedno putovanje kroz povijest i baštinu. Imam osjećaj da se ponavljam, ali recimo, ja bih volio red, skrenuti pažnju na jedan za, za jedno presudno razlobje u Evropi. U 1571. godine odigrala se Lepanska bitka. To je bitka za koju... Mm, Bojim se da mi iskustvo govori da dosta ljudi nije čulo za taj događaj. Naime, riječ je o velikoj pomorskoj bici na kojoj je osuječen, u kojoj su osuječeni osmannije njihov pokušaj da vodenim putevima prodru Europu. To je bilo 1571. godine inače taj zapovjedni brot je isplovio iz zadarske luke što je dosta isto bizarna činjenica da to u hrvatskoj se uglavnom malo znaje. Sam taj datum, sad ta pobjeda 7. listopada 1571. godine je bila vrlo inspirativna. Odjeknula je neku, kao što je u svoje dobu odjeknula i Sisačka bitka kao jedno novo ohrabrenje hajmo reći kršćanskim saveznicima a i naravno tu se pojavila i izrazita, izrazita kako bi se reklo suradnja možemo reći na koji inače naravno nisu bili nimalo malo skladni Međusobno je zapravo se vodeća uloga Svete Stolice pojavila je bila upravo istaknuta u kontekstu te Lepanske bitke. Samo dakle uplitanje na neki način Svete stolice da ovaj, obje, ujedini jedini Europu u obrani od Osmanije imala je jedan vrlo konkretan, ovaj, jedan konkretan učinak recimo za mobilnost tadašnjih talijanskih arhitekata i graditelja koji su se zapravo raširili tijekom cijele Europe. I još jedna stvar bila jasna. Nakon Lepanske bitke svima je bilo otprilike jasno da Osmanije više neće pokušati zauzeti Europu vodenim putevima, nego da će se usmjeriti na ovo, pa što mi danas zovemo Balkanska ruta zapravo. Ne mogu, ne mogu odoljeti da ne prokomentiram današnji evropski trenutak, gledamo ponašanje izbjeglica koji pokušavaju, ja se ograđam od svih analogija koje imaju veze s nekakvim, antagonizmima, ali u biti gledate nekakvu logiku prostora i logiku kretenja iz različitih dijelova Male Azije, odnosno Europe i Azije i zapravo vidjet ćete da je upravo se to nekako i dogodilo. Prvo su izbjeglice htjele doći vodinim putojima u većem broju, onda su se usredotočile što bi se reklo na Balkansku rutu. U svakom slučaju nakon Lepanske bitke u idućih 20 godina nastale su najveće utvrde tadašnje Europe zapravo gradovi tvrđave. To su Karlovac, to su Nove Zamki i Palmanova. U tom mjerilu se prije, se prije Lepanske bitke tvrđave nisu gradile. To je po, tek kad je postalo posve jasno kako će se osmalinske vojske kretati, zapravo dolazi do izgradnje tako velikog razmjera. Inače sama Palmanova, za koju vjerujem da svi znate, koja je sagrađena, kojih 20, 22 godine nakon e, Lepanske bitke, također kao nekakav svoj početni datum, datum osnutka, također slabi 7. listopada 1593. godine, u recimo na neki način u komemoraciju te velike pobjede. Spomenuo sam mobilnost talijanskih graditelja i mi zapravo među talijanskim graditeljima tražimo još dan danas a nismo ga našli projektanta Karlovca ja e, imam osjećaj da se u našoj zapravo povijesti nekako to pitanje projektanta Karlovca uspjelo trivializirati mi smo prilično zadovoljni s tim što znamo da je Martin Gambon bio ono što bismo danas rekli izvođač Radova na terenu i da je on u tom trenutku ima svoju ulicu u Karlovcu i vrlo je zapravo i domaćio se, na neki način se i udomačio u našim krajevima, bio je aktivan zapravo održavanju cijelog tog vojnog sustava, recimo Slunja također. Međutim, to nije dovoljno, zato jer zapravo je nesvatljivo da mi nismo krenuli u potrebu za projektantom Karlovca. Ja vam nudim nekoliko kandidata danas za tu funkciju, za projektanta Karlovca. Počet ću sa Đovanijem Solustijem Perucijem, kojeg, ne zapravo ja, to je teza mogu važeno kolege Zlatka Uzelca, povijesničar umjetnosti, koji je zapravo najbolji kandidat za projektanta Karlurca. On je rođen u Sijeni, što je vrlo indikativno, zato jer je zapravo Sijena na neki način izvorište naprednih arhitektonskih misli upravo u vojnoj arhitekturi, ono što bi bila recimo... Firenza za civilnu arhitekturu, to je svakako Sijena u 16. stoljeću za vojnu arhitekturu. Riječ je zapravo o nasljeđivanju o nasljeđivanju, nasljeđivanju velikog Sijenskog arhitekta. Da, dobro, doći ćemo, doći ćemo do više takvih detalja. Dakle, on je u 1567. godine bio u službi Maksimilijana II, on je projektant, Karlo... on je vrlo vjerojatno projektant Karlovca. Njega možemo dakle povezati vjerojatno sa velikim sijenskim arhitektom Giorgio Martinijem, a Giorgio Martini onda ne bi bio nitko drugi nego čovjek koji je vjerojatno izumio formu bastiona. Bastion kao forma je zapravo nastao najvjerojatnije u Sieni, Giorgio Martini je najbolji kandidat za to. Inače, ima ljudi koji Leonardo da Vinciju, ni manje ni više, pripisuju upravo čak i pronalazak bastiona kao takvoga. Jedan od rijetkih inozemnih dijela literature je u kojem sam ja pronašao uopće bilo kakvu referencu na Karlovac je mađarska povijest arhitekture, jer mađari prilično dobro znaju koja je recimo projektant novih zamki. Novih zamki, e, su u svakom slučaju djelo dvojice tršćanskih arhitekata, braće Otavija Baldigare i Đulija Baldigare, pa su recimo u toj mađorskoj povijesti arhitekture, autor je sklon e, razmišljati o tome da bi dakle ta dvojica braće možda bili i projektanti samoga Karlovca. Ja sam u Hrvatskoj likovnoj enciklopediji pročitao gdje da se netko ipak odlučio razmišljati o Nikoli Angelini u također jednom arhitektu kao o mogućem projektantu međutim držim da je riječ o osobi koji, čiji dosezi su preskromni za, za toliko inovativno i monumentalno dijelo kao što Karlovac jest. Karlovac dolazi zaista sa samih izvorišta arhitektonski misli svojeg vremena. Giuseppe Vintana je osoba koja je zapravo Zamijenila Jovanija Salustija Perucija na položaju supraintendanta vojne krajne, dakle vrhunskog inženjera i također su neki možda skloni njega smatrati e, projektantom Karlovca. Svi oni dolaze manje više iz Trsta, iz Veneta, jedino Jovanija Salustio Perucija dolazi iz Sijene. E, možete ovdje vidjeti da ne komentiram previše godine njihovog službovanja dakle Giovanni Salustio Perucije dakle i umro prije nego što je Karlovac bio izgrađen ali nije isključeno da su ti nacrti koji su u vojnom uredu ostali da potječu od njega dobro ovo je moj prvi odgovor na pitanje gdje treba pozicionirati unutar diskursa Renesanse Karlovac. On je, to je visoka renesansa, ali što više, to je manjerizam. Reći ću vam zašto. Ovaj nacrt vam, vjerujem, nije nepoznat. Viđali ste ga i prije, to je nacrt kojeg potpisuje uh, Juan Baptista Bianchini Palir, pomoćnik Martina Gambone i bilježi da se 13.7. 1579. 1579 na Karlovačkom gradilištu počelo graditi taj novi grad Karlovac e, vidite kako su poredane središnje insule u, na ovom nacrtu one zapravo upisuju jedan križ to nije slučajnost prema se to u Karlovcu relativno rijetko komentira Upravo me to hrabruje da ga predstavim kao manjerističko dijelo. Znate, e, tolika eksplicitna uporaba simbola da bi, recimo, križ mogao biti podloga grad, za, recimo, koncipiranje jednog trga ili da pače cijelog grada, upravo to zapravo jest nešto što mi smatramo manjerističkom misli, odnosno manjerističkim nasljeđem u Karlovcu. E, da je to dio one ideologije predziđa kršćanstva Dakle, to je ono dio one retorike koja, kojom se Europa mobilizira da se obrani od kršćana i na kojim se, za recimo, od nekim dijelovima Europe, a među njima i Hrvatskom, pripisuje. Dakle, to taj nekakav časni naslov preziđa kršćanstva. To je nešto s čime smo manje više upoznati, ali to je također i zapravo jedan, e, također na neki način, pa krepljuje i uporabu ovog simbola križa u prvom tlocu tukaju. Pa, što se to dogodilo 13. 7. 1579 To slavimo kao rođendan, ali znate što? Uvijek postoji jedan simbolički čin koji označava početak gradnje. Zapravo vam je vrlo teško za, kad zalite recimo od nekakve koncepcije, ideje, doći kad zapravo stvari počinju. Da li počinju u trenutku kad ste raščistili gradilište ili možda kad ste se već odlučili da će se Karlovac zvat Karlovac, da, zapravo treba vam taj nekakav simbolički trenutak da odredite taj e, dan rođenda na dan početka. E, ne znam da li vam je poznata ova slika što se događa ovdje. Ovo je Suromoli rem, naravno na jednoj ajmo reći baroknoj grafici i što zapravo Romul radi on ore perimetar Rima je tako, to je dakle taj simbolički čin kako ste zapravo vi započeli graditi grad. Prvo ste izorali perimetar i to je zapravo ono što su 13.7. 1579. godine radili na Karlovačkom gradilištu to je također i praktički opravdano. Što vi zapravo morate napraviti prvo u Karlovcu? Morate premjestiti jedan dio zemljane mase, morate iskopati gradsku grabu, a tu istu zemlju nju ćete upotrijebiti da sagradite bedave, je tako. Dakle ona to pomicanje zemljane mase, zapravo to je početak nekakve izgradnje Karlovca. Da li bi bilo opravdano napraviti horoskop Karlovca, što mislite? Ja osobno ne vjerujem u horoskop, ali Vislite da je taj datum posve slučajan. Ovdje vam citiram recimo čovjeka po imenu Filarete koji je napisao prvi poznati traktat o gradogradnji. I Filareta je ovog grad se zove Sporzinda. On se zapravo na svoj način udvaraj, dva, ajmo tako reći, Milanskome vlastodržstvu sporca, to je čuveno Milansko prezime, i njemu sugerira da bi za njegov prestiž bilo jako dobro da dade sagraditi novi grad. A u tom kontekstu on je konzultirao i astrologe. Ako astrolozi su mu rekli, mama mia, ni manje ni više, 15. strajan, 1460. godine, u 10 sati i 21 minutu počne graditi grad. Dakle, su one konstelacije koje su oni mogli iz ako iščitati, oni su iščitali. Ne kažem da je nama za jako bitno da si napravimo horoskop grada, ali bi nam zapravo pružilo uvit u način razmišljanja naših predaka kad su se 13. cpn 1579. godine kupili na gradovištu. Sama ideja da je grad novog je zapravo već renesansna. Kako su zapravo gradovima funkcionirali, ne, ajmo reći što u srednjem vijeku, odnosno u predrenosanskom razu malje više imali ste jednu vrstu spontanog rasta, gradovi su rasli kao vodovi na drvu imali ste jedan perimetar, to su bili bedeni oko grada, a kad se grad dovoljno proširio, najvjerojatno ste uklonili prijašnje bedeme, tu bi bila jedna ring, lijepa ulica nastala nakon toga i zagradili još nogu dakle, grad gra, raste spontan u renesansi već postoji ideja, uzrela ideja da vi možete proračunati koliko grad treba biti velik da vi to znate i kad se gradi Karlovac s odozrela ideja da mi zapravo znamo koliko bi grad treba biti velik. Ovo dugo je svom prijatelju Stjepanu Lončariću, on je proveo neka mjerenja na a samo da malo završimo, da malo dođemo do uh, Leonarda ovdje. Što nam Leonardo zapravo govori s ovim crtežom? Da postoji harmonija između pravilnih geometrijskih formi i organskih formi. Za renesansnog čovjeka nema nek nekog nesklada između geometrije i između organske forme. A također je dobro za nas da se podsjetimo malo e, koje mjere upotrebljavaju naši predsi. Upotrebljavaju hvate. Ovo je jedan hvat, ovo je sežan. Karlovac će vjerovatno imati 120 hvati u radijusu. Koliko je taj hvat? Najčešće 1,918 cm, to su bečki hvati. Ne znam koliko su sijenski hvati u to doba, zato jer malo, i to bi Zlatka jako oduševilo kad bi ispilo da su sijenski sustav mjerenja ovaj, upotrijebljen kad se gradilo Karlovac, ali u svakom slučaju Karlovac dakle, ima pravno 120 hvata Kad vi prolazite kroz jedna Karlovačka vrata dan danas, prolazite kroz nešto što je jedan hvat široko, Prođete kroz ta vrata. Jedan hvat ima šest lakata, jedan lakat ima 12 palaca. Prozore ćete izmjeriti u laktima. Vaša fasada, ako još bukate, najvjerovatnije je jedan palac bebeva. Cigla se tradicionalno i dan danas gradi u stopama, je tako? Cigla je gotovo uvijek jedna stopa. U tim mjerilima zapravo napravljeni je karavac. Mi ne znamo, vojna taj, Dvojna tajna koliko je Karlovac imao ljudi. Ali znamo nešto jako dobro. Znamo izračunati površinu Karlovce u hvatima. Znamo tada da tadašnji urbanist razmišlja na sljedeći način. Deset četvorni hvati, toliko mi otprilike treba po jednom čovju. Pa ako ta Karlovačka tvrđava ima 14.000 14 hvati, odnosno 4320 14.320 hvati, Karlovac je kapacitiran za više od 4.000 ljudi samo tom činjenicom. Tako dakle, vam funkcionira vojna inženjerija u doba kad je Karlovac nastao To je, naravno, heterogeno stanovništvo. Tu onda imate vojne posade, ali imate i određen broj ljudi koji živi obiteljskim životom Dakle, to je naš najbliži odgovor za pitanje koliko bi Karlovac mogao imati stanovnika dok je funkcionirao samo kao inner city u svojom prođavi mogao je komforno ugostiti više od 4000 ljudi. Koliko danas ljudi živi u, u inner city, u, u inner štatu? Oko 1000, možda 900, da. I jednog pokušaja, također, da. rektifikacije Karlovca, 1646 godina, upisana preko današnje Karlovačke matrice, mi zapravo imamo dosta velik problem. Mi ne znamo kako izgleda gradsko tkivo u, ajmo reći, u renesansnom razdoblju Karlovca. Strogo uzevši, ja sam sa renesansom završio sada Jer vi zapravo i ne znate kako izgledalo agbit, Batrica. Znate samo otprilike kako bi izgledao insularni sustav, a ovdje smo već debelo u 17. stoljeću 1646. godini. Najveća promjena koju možete pratiti je zapravo što se ova ekspanzija samoga vanjskog bastionskog sustava. Prije nije bilo glasije, sada je tu jedna glasija, vidimo tu nekakve skrivene puteve pojavio. Dobro, ovdje je stavio Stjepan još jedan gravelin koje govni strogo uzerši još uvijek nema. Uh, dakle Karlovac ekspandira svoj bastionski sustav i promijenila se forma bastiona. Više to nije onaj prvi bastion, znate ne prvi bio strelića na forma prepušteno, to su oriljoni ili takozvani ušesa bastiona. To je nešto što je napravljeno u Karlovcu od zemlje, Talijani inače ne grade zemlju. Talijanska graditeljska škola je škola koja se koristi tvrdim materijalima, opekom, kamenom također i francuska, ali ima jedna graditeljska škola koja koristi isključivo zemlju za izgradnju bastionskog sustava. Znate koja slučajno? A putovala ste, neke rekli ste mi, nizozemska. Znate što? Koliko se brzo vijesti šire. Mi slučajno iz jedne fusnote znamo da je uh, Giuseppe Vintana kojeg smo prije spominjali kao mogućeg kandidata poslu svog sina u školovanju u nizozemsku da vidi kako nizozemci grade utvrde. Znači ću reći samo ovo mizozemski način gradnje nije toliko utjecao na samu formu Karlovca, ali je sasvim sigurno bio afirmativan u smislu uporabe zemlje, uporabe samo tih mekanih materijala da se dobije taj bastionski sustav. Dakle, mizozemci su na neki način testirali zemlju kao materijal i koji vam se pokazuju kao izvrstan materijal za odoljevanje arteljeriskoj palbi. Jer, recimo, Zemlja je meka, ima veliku amortizacijsku silu i manje više znate i sami kako je išao razvoj utvrda. Sve će to u prvom svjetskom ratu završiti negde u rovovima pod zemljom. Zemlja je najbolji zaštitnik od artiljerijske paljbe. I kad čitate ona neka izvješća sa terena gdje se Martin Gambon pomalo žali što on mora graditi samo sa zemljom, on je upotrebio tvrde materijale, on je pravi talijan po tom pitanju, ali ja tvrdim da ipak ne možemo to prepisati Karlovcu, njegovu neizgrađenost, jer čuo sam i takve komentare, da je tvrđava zapravo nezavršena. Tvrđava nije nezavršena, graditelji Karlovca tada znaju da je dovoljno graditi zemlju, da to neće biti nikakav problem. Jedino što je problem, što treba često, češće suzbijati eroziju zemlje, pa onda treba više ljudi biti iz dana u dan, iz godine u godinu prisutno na gradilištu. Oh. Pa mogli ovako, nemam ja sad nekakvu powerpoint prezentaciju, ovo bismo sad mogli krenuti u šetnju pod zvijezdi, ali imamo malo samo prokomentirati kako je da ta... Ja tražili da upotrijebljavam stilske epohe i stilske one ovaj, označitelje, pa će to popuštiti i učiniti. I zapravo od renesanse, od manjerizma, možete smatrati zapravo, završili ste na razini tlojisa. Imate pravokutnu mrežu ulica, i jedan trg u Karuc, troje odroje trg i ipak svoju temeljnu to formu, ipak ih možemo smatrati renesansom. S druge strane, bastionski sustav je također bio tok renesansnog identiteta, odnosno tok renesansnog sloja. Evo dakle, to je bio onaj prvi dio odgovora na pitanju. U Baroku će se dogoditi još dosta toga, doći će do druge strane malo prerađivanja insularnog sustava, pogotovo u središnjem trgu kad se gradi parade plac, i naravno pojavit će se i prva arhitektura znate sami da je zgrada gradskog muzeja Karlovac u biti najstarija sačuvane zgrada u Karlovcu i nje isto nema nekde 5630 i neke godine dakle to bi bila najstariji dio arhitektonskog korpusa je tu na Štrosmanovom trgu e, iz doba baroka imate dakle modifikaciju gradskih trgova i gradskih blokova koncepciju paradnog ili jelačićevog trga e, to su velike vojne palače naravno Naše crve su također baroknoga tipa, imate plemiške purje, pa čak i ove recimo i malo u 18. stoljeću već dolazi ove prestižnije građevine kao Guten Renova palača koja je inače bila također i ovaj dom našeg prvog gradonačelnika i naravno civilne plaće. Na Bastionski sustav, da, Bastionski sustav je ekspandirao manje više cijelim devetnaest stoljećem, pojavile su se one neke nove forme, one strelice koje dolaze izvan bastion, koje produlju cijelu bastionsku traku takozvani fleše, pojavio se takozvani ravelin, odnosno troput koji je gnježan između dva bastiona. I naravno, građanski Karlovac također ovaj, ekspandira, On počinje sad raditi, eh, mislim, dosta toga se naravno ponagao, samo sad ima neku novu Bidermajersku ili klasicističku formu, ali tu su sad i te neke, recimo, nove građevine kao, red, eh, eh, građevina znana kao grad Zagreb, recimo, u Haulikovoj ulici, gdje je napisano Smrt Smajelage, to je primjer velike klasicističke građevine. Imate naravno u Radećevoj ulicu Draškovićevu, Draškovićevu palaču, znate, to su zapravo e, nešto što se kontinuira kroz klasicizam i Bidermajer. Možda da sad ove ovaj ne idem u sve te detalje, ali recimo dodali bismo da je u historicizmu će se pojaviti konačno i najavna kuća u Tarnovcu, a to je je kuća koja ima više stanova. Dakle, taj način stanovanja kasnije sa 19. stoljećem se isto relativno mijenja, pogotovo sa kad se počinu graditi najeljne kuće. Moderna je, manje, moderna je kod nas zapravo još uvijek kao i prije, samo, samo što je ona sve više invazivna. Problem kod nas sa modernom je, recimo, što smo ovdje smo imali neku u baroku e, u već u devetno prvo bismo mogli reći da ima pasivizaciju bastionskog sustava dalje imamo izgradnjanje ovih prometnica zasipavanje šančeva i zapravo razgrađivanje bastionskog sustava ali to se nadomještava određenim hortikulturnim rješenjima dok recimo moderne većima od te nekako imozivne trenutke kad se ruši jedan dio bedima pa nastaju ulica Đuke Pencetića koja baš sjedi na bastionu pa onda ona Ovaj blok zgrada koji, koji također sjedi na bastionu je recimo moderna 20. 30. pa i 40. godine recimo ovdje gdje je pošta, ja, pa onda banka, pa je naravno ta škola u šancu Dakle, doba moderne stvari su postale još utoliko invazivnije nego prije. Ali mi ipamo zapravo, ipak zapoka... nisam stavio secesu jer secesija se... Cesu, se, cesu, se zapravo ne događa u unutarnjem gradu, secesija se ipak događa ovdje izvan u predgrađu, hajmo tako reći ovo je zapravo dosta zanimljiva arhitektura koja svjedoči jedan kontinuitet to nije renesansna arhitektura ali na razini Tlorisa još uvijek ja tvrdim recimo štrosmerov trg možemo čitati sa ovaj kao renesansni trg dosta vam je zanimljiva analogija recimo ako biste to usporedili sa formiranjem trgova u Koprivnici, imamo dosta slične slične procese hej, zaspojemo aj powerpoint evo nas dobro. A da, evo nas ovaj možemo još malo pogledati Karlovačku zvijezdu. Evo ja vam recimo, vidite kako se jedna barokna miso ovdje počinje ovlačiti pa se recimo povlače ove velike vojade se povlače od uličnog pravca nego se sad tu još jedan izduženi recimo oblik jata. Dakle u baroku je bilo zanimljivih modifikacija unutar te same šeme, rastera ulica, E, najizrazitije naravno na tom Parade Placu ja se ptalno spominjem Parade Plac zato jer vam to nije samo povijesno ime trga to je povijesna forma trga vidite Vi Evropom kud god hoćete i zapravo naći ćete hrpu Parade Placova i manje više vam je svakom vašem gostu će biti jasno kad kažete da je Karlovac imao Parade Plac to je na, u njemačkom govornom području raširenom i slavonskom svijetu koju riječi morate upotrijebiti u, talijans, u talijanskom recimo di armi tako ni to nekako zove, tako. Imate Plaz do Hams na romanskim jezicima ali to je zapravo forma trga, karlovački trg je upravo to. I evo po, ovaj našeg vrijednog sugrađana danas ga ne vidim, ovaj u publici ali ovo je zapravo njegov pokušaj rektifikaciji na neki način E, supraponiranje nekadašnje povijesne situacije, baroknog perimetra zvijezde na tu ovu današnju situaciju. E sad, sad dolazimo na drugi dio pitanja. Ako je tome tako, što mi zapravo možemo reći u Karlosu? Gdje je točno u tom razvoju koncepcije poligonalnog grada? Gdje je točno mjesto Karlosu? Pa evo, pogledat ćemo malo ove tablice još zajedno. I vidjet ćemo da zapravo jako dugo vremena talijani, francuzi, njemci pišu, pišu, oni pišu traktate. Gotovo cijelog god stoljeća prije prve gradnje oni čitaju Vitruvija. Vitruvija je možda jedini, uh, jedini antički graditelj od kojeg su nam ostale sočuvani traktat u arhitekturi. To bude u ono doba u ono doba ovaj, prvog stoljeća naše ere. U biti sam traktat Vitruvi je inoče posvećen caru Augusta. Od njega znamo se zanimljivo što je taj car August, nekadašnji je došnje vojsko vođa Octavijan, na neki način i došao da pokuplja je tako. On samo u Savosenskoj ruci, pa ide u Caravod polje, pa ide prema Petrovoj gori. Vrlo je zanimljivo da je prva realizacija poligonalnog grada koju je upisao arhitekt koji radi u njegovo doba, na neki način se odogodila u tobi. Naravno, to su se čiste koincidencije, ali tako je to nekako i bilo. U biti imate poligonalnu formu, bit će ilustracija malo kasnije. Idemo samo proći ovdje jer želim točno postaviti koordinate kako treba gledati Karlovac koje je njegovo vijest u ovom razvoju koncepciji. E, ovo je nekoliko istaknutih arhitekata koji pišu pragnatelj to doba, ali uglavnom neće biti te sreće da nešto ih se grade. Oni su Antonio di Pietro Averlina ili Filarete, Alberti Pietro Cataneo. Ove doba prototipova i neostvajaljenih prijedloga. Isto istovremeno se događa nešto drugo, dok neki razmišljaju o možemo čak reći koji put o urbanističkim utopijama, druga struja izgrađuje bastionski sustav. Druga struja arhitekata u praksi će stvoriti bastion, bastionski front i vrlo će zraditi na konkretnim, eh, konkretnim ovaj, eh, projektima. Mi imamo talijansko, francusku i nizozemsku školu, Talijansku školu bismo mogli spojiti sa izborištem, bi mogao biti Giorgio Martini, premda je situacija zapravo najkompleksnija, dok se, se o, seba, o Markizu Demobanu, manje više o Francuskoj, je gotovo sinonim za njihov način gradnje. tvrđava. Isto je sad tako sa Menufom koje je Hornom, odnosno nizozemcom koja je graditelj Nardena i gradova kao što u nizozemskoj, tako je bastijanskih sustava. Onda naraze gradovi koji su izgrađeni i koji su stariji od Karlovca, ali ti gradovi su gradovi koji su nastali pregradnjama postojećih gradova. To su pregradnje koji budu toliko radikalne da nekog mjesta, mjestašce mijenja svoje ime. Takav bi bio Filip Milum u Francu, u Dalgiji, sa Bioneta u Italiji, sa Bioneta se nalazimo na Ondajskoj listi svjetske baštine, ili Borno u Italiji, koja je imao bastionski sudstven, bio zvijezdo, ali više nije. To su gradovi kompromisne geometrije, tako bih ja naziv. Na kraju imate Novogradnje, Karlovac, Nove Zamke i Palmanove, to su gradovi sa dotak nedosegnutom mjerom Geometri. Evo, ova dva triumfirajuća anđela, dame i gospodo vam otprilike govore, Our claim to fame, što bi zapravo moglo biti ono čime, što bismo mi mogli reći, što smijemo reći o Karlovcu. Da, Karlovac je prva novogradnja radnja svojeg tipa. Nije najstariji, nije stariji od Filip Vila, nije stariji od ovaj uh, sa dakle sve to postojalo kao jedno iskustvo već prije, ali ipak ideja novogradnja i, i takva mjera ovaj, simetrije. Uh, imam problema sa baterijom, malim strujem. Imate tu... Okay. skoro gotovo ovo ovaj, ovaj je bilo vrlo dramatično jasno gotovo smo ustali bez struje sad kad smo došli do nekog triumfa ali u biti vi to smijete reći o Karosu odmah ću vam je reći jednu stvar znam da ste pročitali da su nove zamke starije doći ćemo do toga dakle odgodit ćemo malo ovaj to Ajmo sad malo proći te primjere. Ovo vam je recimo taj Vitruvija, antički pisac o kojem sam pričao i što je bilo jako zanimljivo. je naravno bude sačuvan u latinskom izvorniku, ali naravno da nema ilustracija Vitruvija. Ako vi hoćete izdat Vitruvija, a to će učiniti gotovo svi narodi u 15. stoljeću, onda ga morate ilustrirati. Zapravo prvi prikazi poligonalnih gradova su različite talijanska izdanja, francuska izdanja, španjolska izdanja, engleska izdanja Vitruvija, jer da biste, ga, da biste ga prikazali njegov poligonalni grad, a morate nešto napraviti. Taj poligonalni grad Vitruvija je dosta zanimljiv, on je oktogal, on ima radijalne ulice i te radijalne ulice su zapravo prekinute, zato jer Vitruvi ima nekakav čudan zazor, on se jako boji vjetra koji pravocrtno puše nekakvim smjerom, pa onda on malo zarotira taj jedan prsten ulica tako da tu ne bude kontinuiteta, ali naravno da je taj grad jedan mali mikrokozmos. Ovo je Filarete. Filarete, ja sam spominjio, znate kako je izračuno da u 10. i 21. ujutro treba počet graditi svoj grad, jel? E, to je taj. On, to je renesansni, recimo, graditelj. On je stvorio poligonalnu formu grada, zvijezdoliku, ali on zapravo nema bastione na vrhovima. On ima te radijalne ulice, ali ti krakovi možda je, bi mogli imat određenu učinkovitost kao obrambeni, ali nemaju svoju, zapravo, pravu situaciju. Aha, evo, evo, samo još jednoga, da se još malo referiram na onaj križ kog sam vam pokazao na početku. Evo jednog promišljanja... Iz 17. stoljeća do duše koje vam kažeš kako biste vi, ako želite, još mogli taj šestorokut čitati u smislu različitih kršćanskih vrlina šta imate, pravdu, jednostavnost, poslušnost, mudrost, onda sakramente kao krištenje, vjera, dobro, sve ti redovi, Dakle, tu se sve nalaze cijela zbirka kršćanske teolo ovaj, teologije upisano u ovu formu grada. Zašto je tome tako? Ajde podsjetite se jedne stvari, kako počinje na neki način priča o kršćanstvu, biblijska priča o čovjeku. I dila Vlada u Edenu, u raju u kojem teku četiri rijeke, ali to je u biti vrt, a kako to završava? iskupljeno čovečanstvo u onostranom životu, gdje će je egzistirati? U nebeskom Jeruzalemu, dakle ono, iz apokalipse, idealna forma postojanja bit će gradski život, vrlo zanimljivost, jel? od Edina do nebeskog Jeruzalema. Zato se ne smijete iznenaditi što su zapravo... E, pokuš, što, se, se u, što je urbanizam dobio takvu ne, ne, zadaću u renesansi da predstavlja određenu kozmologiju on se zapravo sasvim dobro naslanja na taj kršćanski, biblijski način razmišljanja gdje će iskupljeno će očanstvo zapravo existirati u jednoj formi gradskoga života I sad naravno Giorgio Martini oko 1482. godine Vjerovatno prvi Kod njega ćete prvoga ga naći šestero kute Kod Pjetra Kataneja ćete pak prvog naći da je recimo on ugradio bastion na zvijezdu, dakle kod njega krak zvijezde je bastion i ono što ja nisam našao ilustracija ali on ima jako dobar prikaz stopničke vatre. On je već na sebi nali, narisao diagrame koje oni pokazuju kako će ovaj bastionski sustav, kako će on imati te neke odbojne rikoše momente, kako će on zapravo funkcionirati kad ga se izloži, ovaj, um, kad ga se izloži Topničkoj vatri. Ja bih rekao zapravo sa Pjetrom Kataneom je ta ideja već sasvim sazrela. Kod njega je već jasno, da, krakovi zvijezda, kao i kod filarete, ali krakovi su bastioni. E, to treba napraviti. I zapravo kad se te dvije stvari fuzioniraju, ona je sazrela i ta misao. Opet se vraćamo na mogućeg projektanta Karlovca, Naime, oni svi dolaze iz Sijene. Između Giovanija Salustija Perucia, kog se ima prvo imenovao kao mogućeg projektanta, se još nalazi Baldazare Peruci, daleko zabrao poznati italijanski arhitekt. On je čak radio na Anđelskoj tvrđavi u Rimu, recimo. Ali on je učenik, on je rođen u Sijeni, svi su oni zapravo rođeni u Sijeni, i on bi onda bio direktno učenik Francesca di Giorgia Martinija. Onda bi, ako je to istina, onda mi imamo zapravo neprekinut niz prenošenja znanja kako graditi od gradova sa oca na sina a zapravo sin je onda učenik samog izumitelja bastiona bastionskog sustava Francesca di Giorgio Martinija ovo su ti stariji gradovi oni imaju tu nepravilnu geometriju Filip Will sa bioneta i mogu vam reći ja već dosta dugo se bavim tim i gledam i više od 20 godina gledam fotografije tih gradova pa svi su nešto poduzeli s bastionskim sustavom u tih 20 godina. Nešalim se. Filipi je jako drugčije izgledo u doba kad sam ja pisao diplomski rad. Našao sam nekakve zračne snimke. Ovo sam sad skinuo s interneta nedavno. Hop, što je ovo? Rezolucija ovih bastiona, njihov interes za perimetar se pojaču. To nije slučajno, to je trend u Europi. Znate, u ovom gradu je boravio i gospodin Karlo Šeltema a on vam je recimo osoba koja je odgovorna za preporod Narde, najmo tako reći. To je stari gospodin sa od oko 90 godina, ali to je jako zanimljiva priča, zato jer njegova karijera bavljenja Nardenom počinje potpisivanjem peticije u Nardenu da se obustavi izgradnja jednog trgovačkog centra koja je potpuno trebala promijeniti perimetar grada. Imamo što naučiti od nizozemaca, pa čak i ova deliberacija koju smo sada pokrenuli, sve, svi su prošli kroz to. Nije Narden bio neupitan. Danas su njihovi šančovi puni vode, ali nije baš tako da je ni tamo nije te itekakav apetit da se te stvari pretvori u nešto drugo. Uh, Livorno, ajde da ne zaboravimo Koprivnicu, to je naš zapravo najstariji zvijezdoliki grad, to su gradovi nepravilne geometrije i sad smo došli naravno do ona dva grada koja predstavljaju odgovor Europe na prodor Osmanlija Balkanskom rutom. Nove Zanki 1580. godine, spomenuo sam Giulia i Otavija Baldigaro kao moguće projektante, ne hvala moj kao moguće projektante zatim imamo Palmanovu naravno 22 godine Palmanova je vrhunac bez sumnje to su radijalno poredane ulice onako kako bi to i Vitruvi volio da jesu onako što bi se svidjelo i Filareteu naravno imamo devet bastiona i tako to biva u biti znate što je zanimljivo mi muku smo mučili odgovor na pitanje kako se održava bastionski sustav. Pa koga održava? Oni kojega ga je od uvijek održavaju i Italiji, konkretno vojska. Što mislite da vojna inženjerija ne bi mogla ovaj, sagraditi e, bastionski sustav u Karlovcu onako kako bismo mi to odlučili? Znate, nemojte da u ovim deliberacijama slučajno promislite da je to jako skup projekt. A znate što, kako to znam za hrvatsku inženjeriju da oni to mogu? Ne, ne, ne, ne, ne, ovo, da, pa zato jer su to isto napravili u slavonskom brodu, po tome znam, ne, ali zanimljivo, to su neke stvari koje vrlo teško prodiruju javnost, vrlo teško se to ovaj, na neki način, svači. Uf, a mislite da je lako upisati kagulac u meskom listu svjetske baštine i tako nešto marno ne bi... Ovo je možda jedan najradikalniji primjer, sad ću vam razvržati što sam izvukl paši. Gledajte, nad hrvatskom e, lebi jedan brend kog vi zovemo Milja, i koji put je jako teško prihvati da su svoje događale neke stvari u diskursu njihove povijesti, umjetnosti. Gledajte, svaku manje više, ko se bavi nekakvim kanoliškom umjetnošću, zna da je aherjska kudenbena dvorana najveća rotunda u Hranačkoj državi. A koja je druga povelečenja na rotunda? Sveti sve Sveti, Sveti dom. A to nam sredniškolci u Europi zauči. Prvo tešto će oni učiti u diskursu nekakvog talijanskog urbanizma. A evo baš i prva da vam vreći. Ovo je najradikalniji prikada. Iz 19. i 11. stoljeća Evropa vam prolazi gotovo jedno potpuno uzdražavanju od figurovne uvjetnosti, to je najradikalno je u ređepu i strukturi. Sad to oni naši čuveni pleteri koje stalno ovom pokazuju. Kad se ponovo vrati figuralika u evropsku umjetnost, kad se ponovo vrati naracija, progućnost da pripovijedate jedan događaj recimo o bjegu Egipa tu imate neke prizore, nasilja naravno, dramu, čak i donekle omoljen ženski lik, To će se dogoditi u 11. stoljeću zadnju. Ovo je pregrada iz crkve Svete Medeljice iz 11. stoljeću zadnju. Ali mislite da se na školcu je broj to učin? Ovaj pokojni profesor Ivančević se nije mogao nikada učiniti tome dobro. Kako to? se događa da smo mi isključili iz recimo nekih pregoda povijesti umjetnosti. Imate jedno Jansonovo izdajanje iz ne znam točno koje godine gdje on napisao, dopustio izdavač da za Hrvatsko fri red Hrvatsko izdajanje gdje je on napisao tu antologiska djela naše povijesti umjetnosti kojima je već bila po nekoj logici već bilo mjesto u samom korpusu 5.000. A da napisao i Karlovac Ali ovo je zaista najradnika videa. To je zapravo nešto što je zaista teško shvatiti. A možda i nije, ako od tog preznaka Balkana, pa je onda čudno. Onda je čudno da recimo ta trulista fasada se pojavi kao nešto forma u Veneciji i svoj zreli ovaj dobije u Šibenik, u Šibenjskoj katedrali. Ona je napravljena tako da to nije samo uvisna trulista fasada, nego je to definicija unutarnjeg prostora. Dakle, jedan trend koji je počinje u Veneciji, sazri u Šibenik. Ali te nevidljive granice postaju još dan-danas. Najdje li se zavarali? Stigli. Nije lako uključiti svoj gražni u nekakav povijestni diskurs kojemu mu pripada. Ovo je, nažalost, povijest umjetnosti u Hrvatskoj. To je knjiga gdje je napisano da su nove zamki fest starije od Karlovca. Tu u knjigu je pročitao jedan moj sugrađanin, pa je to, Boga mi prepisao svoj knjiz. Stari Karlovac napisao da su, evo, sve to već rješeno, nove zamke su prve, pe sumnje. Zajnite pogledajte tu knjigu. Ja sam ovo pokazao društvu povijesne čarumjetnosti, dači na ovoj, nisam hrabar, samo pred vam. Ovdje vam piše dostupci da su ove nove zamke, da je plan iz 1562. godine i evo, ovdje vam je Karlovac. Tako to stoji jedno do drugoga. Teza autora, Pelca, ravnatelja instituta za povesti umjetnosti, e, vidite kao nove zamke Čujete, dobro pogodno nadzor. A šta u gornjem desnom uglu? 1562. A to je nadzorca iz 1663. E, vidite... Možda nije toliko vama presudno ni nama da li je Karlovac zaista prvi ili nije, ali uvijek je lijepo imati nekakvu zastavicu za koju možeš ići. Moji prijatelj Boris se zanosi uneskovom listom svjetske baštine, ja sam malo manje ovaj, optimističan oko toga, ali dobro je imati tu nekakvo prvenstvu, pa uvijek vam se prvo nešto bilježi i sad samo tako, olako dati prvenstvo ne, nove zamke jesu ubicirane prije, imali su starije projekte ali prije 1580. nisu počeli graditi ovo je najviše što u Karlovcu možete pročitati na engleskom govornom području gospodin John Harris je zapravo se povezao s nekim ljudima u Zagrebu ja sam također uspio se povezati s njimi, on je izdao ovaj u Ford magazinu članak od dobre 26 stranica o Karlovcu i to je nešto, to je referentni članak kojeg vam oni koji će nešto saznati o Karlovcu nevjerovatnije će im to doći u ruke to je napisao Englaz i možemo biti jako zadovoljni s ovim naslovom je tako, zašto? pa piše centralna europa ne piše zapadni Balkon već je to bi jedan nekakav uspjeh ali tako He, Karlovčani moji, navodno na nekoj anketi kad pitate Karlovčane, a to onda morate prođi dobra 403 kvadratna kilometra, morate u svako selo zaviriti, pardon, gradsko naselje i u svaku gradsku četvrt, i onda pitate ljude a koliko vama zvijezda znači? Pa onda ljudi vele, pa negde, taj ne znači baš jako puno, zapravo dođete do toga da je 7%, Znate ono čuvenu statistiku, 7% ljudi se izjasnilo u sklopu anketa provedenih oko brendiranja grada da je njima stalo do zvijezde. To se vrlo lako može dogoditi vama, ali ja vam tvrdim da to nije indikativno. Ja mislim da morate istraživati svijesti podsvijest Karlovčana. Stvarostvo je nekako ovako, što god vi odgovorili na pitanje je vam stalo do zvijezde ili nije, vama je stalo jer ste došli danas tu, ali kad se nađete u komunikacijskoj situaciji da neko morate reći otkud dolazite, šta ćete napraviti? Zapravo vam te nekakve europske perspektive i potreba da sami sebe upišete u diskurs Europe će vas uvijek vratiti na zvijezdu. A ovaj moj dokaz da ona statistika koju sam spomenuo ne znači baš toliko puno koliko, koliko se čini na prvi pogled. Ovo je vrlo raznolik, raznolik e, skup ljudi koji koriste zvijezdu za vrlo različite stvari ne znam da skupljaju gljive u šumi to je jako simpatično ili je to mesna industrija ili su to gradske tvrtke gradske ustanove još ljepše naše visoko učilište ljudi koji vole old timere da, ali svi oni zapravo moraju se potrebiti zvijezdu da, da bi znali reći u diskursu u razgovoru od ko dolaze treba im zvijezda Napravo karlucu treba zvijezdere, ona je, ona je da vam daje dovoljno jedinstvenosti u svakom kontekstu da budete prepoznati. Puno više taj nekakav identitet funkcionira sa tim logotipovima. Karlo Hasburgski vam baš i nije nešto omiljeni lik u gradu. Ja pretpostavljam da ste ga prepoznali ovaj njegov stric Rudolf drugi, vidite kako su slični po držanju inače imaju taj e, ovaj e, fizionomije i ovaj, e, imaju zlatno runo recimo taj orden zlatnog runa je nešto najviše valjda orden u tom trenutku pa ga ovaj nose samo ovam i najodlični Karlov lik još Karlovčan i prepozna ne znam da ga prepoznate ovdje gdje je malo mlađan a to je čovjek po komu se Karlova zove ovo je njegov stric, gudov drugi. Ajde, iskreno, ko je ovo? A to su sve ljudi koji su pisali povijesti, recimo, njih bismo mogli povezati sa Kamovačkom zvijezdom kao cijelinom i sa nekom nek njihovom kolektivnom imenom. Dobro, ovo je Ivan Lenković, pardon, Juraj Lenković jedan od dva karlovačka generala koji, nose nekakvo hrvatsko, koji su dio hrvatskog planstva. Imate jednog Frankopana i jednog Lenkovića. Među 33 generala. Ovo tu je do njega kako bi rekli slovenci? Andrej Turjaški. Znate ko je Andrej Turjaški što slovenci vele? Da, Andrija Auerzberg, junak Sisočke bitke. Dakle, oni ne funkcioniraju kod nas u našim identitetskim narativama. Budimo iskreni, vrlo malo mi imamo toga za reć, vrlo malo nam je zanimljivo i onda ako gledate, onda ako je cijela ta fizionomija, urbanizam zvijezde nekako povezan s njihovom baštvom, onda možda i nije čudno što se sve to obsipak, što imamo recimo pitanja da li nama to uopće treba. Jel? Da li nam trebaju one forme grada koje je svjedočio činjenici da je Karlovac nekad bio na granici dva carstva. Ovo vam je inače, jedan grad Suneskove liste svjetske baštine. On se nalazi u Poljskoj, zove se Zamošić, sagrađen je 1580. godine. Meni je kod njega jako zanimljivo što ono svraća na onu priču, razmišljenje zapravo koje ima jedan jako simpatičan opis Zamošića, pa on glava to bi bila valjda palača, gdje je taj, e, ja ono, Zamojski, koji je dao graditi grad, e, gdje on boravi, bi onda bila glavna ulica, istog zapad, ruke bi bile ulica Sjever trg, dva trga, one bi bilo nešto kao unutarnje organi, a bastioni to bi bile pesnice i noge. Vidite kako zapravo ta geometrija svedno ne sili ljude u 16. stoljeću da na, napuste nekakav a, antropomorfni, odnosno organski način razmišljanja i doživljavanja sredine oko sebe naredin nizozemsko je taj grad koji ko ima šančove pune vode ali ovo vam je nešto drugo ovo vam je recimo također jedan od dva načina kako se upisuje baština na UNESCO-vu listu svjetske baštine i možete imati točkicu kao što je zamošć ali ne morate imati točkicu možete imati cijeli prsn 12 utrda oko Francuske odabranih sve su dijelo listog graditelja Sebastiana de la Prea, Markiza de Romana, čovjeka sa dugačkim imenom i golemim opusom. E, Timih 12 gradova, prsten, cijeli prsten kao cijelina je upisan u Neskog listo svjetske bašne. Ču malo pogledat graditeljski pojazd mi pripadamo. Hajde da vidimo. Ovo vam je Karlovac u doba kad se gradila Orlica. I kad su već nastale druge utvrde, ovako mi izgleda hrvatski kulturno-povesni krajolik. Stara Gradiška, Slavonski brod i Osijek, to vam je ono doba kad recimo o junački ovaj povhod Eugena Savojskog i njegovog najbitnijeg arhitekta Nikolasa de Demoreta doksata, kada se, kada se kreće na istok i sve će to završiti negdje daleko na istoku, zapravo na tromeći Carstava tamo gdje se stromeđa se susreće na području današnje Rumunjske, dakle tromeđa Osmanskoga, Hasbroškoga i Turskoga carstva. Ovo su gradovi zapravo ovako vam to izgleda. E vidite, taj nekakav pojas bi možda mogao imati veze s UNESCO listom Svjetske baštine ako je Karlovac već kao ta točkica izgubio mogućnost da ima. Ali ja opet sumnjam jako malo. Zato jer što vam recimo o narativu suvremene Srpske, Hrvatske Rumunjske države znači to što će sad oni spominjati da je u temeljima države nekakva administrativna tvorba koja je ostala iza Eugena Savojskog. Ne zvuči baš jako dobro. Naravno da će se maksimalizirati e, udio u stvaranju države nekakvih domaćih aktera, to je posve jasno. Ali ovo prvo razredno svjedočanstvo, ovaj zid Europe, ovaj monumentalni pojas zapravo ostaje ničiji, on ostaje, ajmo ga još malo pogledat, on ostaje zapravo izvan bilo kakvog diskursa. Ja znate uopće što je ovo iznad Karlovica? A ja, to je Orlica. To je ta tvrđava iz doba Eugena Savojskog, iz, iz doba Dok Sata, koja vam je po svojoj veličini veća od Beogradske tvrđove, veća od bilo koje utvrde što je ikad bila zamišljena na teritoriju hrvatske države. Dobro, to je napušteni krajo, e, projekt, to se nikada nije dogodilo, ali vidite da je, ali znate što je najzanimljivije, tu je napuštena ideja bastionskog sustava, to je zvana Tenelna trasa. Teneljna trasa i vjerovali ili ne. Po drugi put u povijesti, ovaj dio pokuplja je mjesto gdje se gradi inovativno, gdje se isprobavaju nove zamisli. Tenelna trasa je zapravo nešto što je nerealizirano. Ovo su vam realizirane tvrđave, kako se to događa onda u staroj gradiški, Slavonskom evrodu, novoprobuđenom gradu tvrđave i Osijeku. Sada smo ovdje na teritoriju srpske države, tu imamo Sremsku raču, Petrova Petrovaradin Petrova i Osik su se nekako izmjenjivali kao zap zapovjedni gradovi. Čak su ih gradili potpuno isti graditelji. Dakle, ista dva arhitekta. Imate dalje Beograd i Pančeva. A ovdje dalje vam je ovaj Temišvar, Klujna Poka, Alba Julija, Aradoradea, Stara Oršava, rumunjski gradovi. E, vidite, to je zapravo taj nekakav monumentalni pojas koji vodi za, od orlice praktički do tromeđe carstava i zaista tera inkognita za cijelu Europu jer Europa je odana svoje predužbi o Imaginarnom Balkanu i nije njima se lako zapravo opredijeliti da prepoznaju da neke druga svojstva kulturno-povesnog kraja Znate, oni koji se bave, arhite, bave utvrdama, postoji vam jedna cijela subkultura, ljudi koji su to zainteresirani. Uglavnom ćemo znat što je baltički pojas da to nije neka tajna. Ovo je prilično velika tajna, gotovo vrlo malo se spominje zapravo ova tu situacija. Naš, naravno, ulaznica za taj pojas je ipak nije toliko Karlovac, Karlovac je hvala Bogu stariju, ali Orlica nekako spade u taj kontekst. Pa sada u Orlici, barem da orete ovaj može ostati kultura tamo moglo bi ostati poljoprivredno zemljište, ali ono nešto malo što se o te teneljine trase tra, tra sačuvalo, to bi također trebalo biti na neki način dio naših razmišljanja o kulturno-povijesnom krajliku našeg rada. Evo, a čini se da sam gotov? Daj mi gospodo, hvala na strpljenju. Iako sam u, u mogućnosti, ja ću odgovoriti na vaše pitanje. Samo da jednete ruku, dva ćemo zapisati. Samo što je ne znam točno kako izgleda mislim Alba Julija sam primijetio da se nešto radilo baš oko Alba Julija da mm -hmm. što se tiče primata da li je prve da su moje zavrljeli to sam ja već pred više godina čuo od vas da i od doktora Kruvega ja vam vjerujem. Vi ste kazali da je jako teško s ovih naših prostora prodreti u Gropu, u tom smislu ne oni prihvate da je kod nas nastalo nešto vrijedno za određeno razdoblje. Smatrate li vi da ćete ipak uspjeti, vi i drugi ljudi, u tomu da to struka, stručna literatura Europe prihvati ili će to ostati jedna informacija za ovaj Karolački klub. To je prvo pitanje, još samo jedno. U tim razgovorima o ponekad se čuje mišljenje da bi tu zvijezdi trebalo dopustiti gradnju nekakve supermoderne zgrade koja će privlačiti pažnju posjetitelja. Kako na to gledate? I ovo prvog. Prva stvar, ne znam, ako sveta nedeljica nije dio diskursa o Romanici u cijeloj Evropi, zaista ne znam koliko bi bio optimističan oko Mi Meni to nije toliko bitno, meni je bitno da mi, da mi kojim donosimo odluke to znamo, jer onda sam imamo čemu nadati. Ja ne mogu sad reći koliko je izvjesno da bi to, recimo, neko ko piše pregled talijanske povijesti i umjetnosti se sjetio reći, ali prva dijela monumentalnog talijanskog urbanizma zapravo nisu realizirana na talijanskom teritoriju. Ako bi se tome moglo nadati, to bi bilo jako dobro. E sad, s druge strane, ja se ne, ovaj, nisam ljutio nikad je ovaj, moj prijatelj Morsan se raspričao vrlo usredno o unesco listi svjetske baštine, jer meni se dopada da idemo pod tom zastavom prema pa UNESCO-ovoj listi svjetske baštine što god se dogodilo, preda uopće nisam optimist, bit ću izgledan. Jel? Nisam optimisti između toga što se zamošć već nalazi na unesco listi, listi svjetske baštine, znate to vam malo e, da kažem formira kao, e, funkcionira i kao jedna vrsta niše koja je već zauzeta. Jedan grad, vrlo srodanog oblika, vrlo ovaj e, nekog e, ne e, sličnog oblika i samo godinu dana mlađi od Karlovca je već na neki način uzomandat da reprezentira, reprezentira točno to dio izgradnje. Opet, ako gledate ovaj prstven oko Francuske, on je opet na neki način zaokružio i te obrambene pojasave kao dio baštine. U biti mislim da bi čak ova, ova druga koncepcija prepoznavanja unutar obrambenog pojasa Europe imala veću šansu, što se toga tiče a gledajte, ovo što sam sad napisao će neko ispraviti, jel? Mislim da se Zlatko uzela sad sprema napisati članak sa atribucijom ovaj eh, Karlovca kao projektanskog dijela Giovanija Salustija Perucci ovaj Salustio to vam zapravo je italijansko za sa, Salezijanac on je bio redovnik, e, Nešto od toga je već Aj. napisano u istom ovom Ford magazineu tako da Čak i tako, ta činjenica, ako bude par puta spomenuta, još uvijek je teško reći što će to za nas značiti. Je tako? Znači bi bilo još neko pitanje o modernim Da, U zvijezdi, kažem, čuju se ponekad u razgovorima o zvijezdi da koji kažu, da bi u zvijezdi trebalo dopustiti izgradnju neke supermoderne zgrade jer bi to, kažem, povećavalo ne znam šta i polučavao interes... Posljednog... A to vam je provincijalizam, znate? A to je čisti provincijalizam, jer provincijalizam vam se sastoji što zapravo ta neka figa u džepu, zapravo ne vjeruješ u sam sebe da, bi, da to što imaš nešto znači. Gledajte, Karlovac vam je najbolji dok se nalazi u hvatu, laktu, palcu i stopi. Je tako? <laughs> onaj prvi sloj građevina, mislim da je da neki način najbolje svjedoči o, o povijesti Karlovca e sad, što se tiče modernih građevina, reći ću vam apsolutno što ne podnosim, ne podnosim ovaj, replike kad vam neko napravi barok kao žitnu kuću, pa vam to napravi ovako sa nekakvim ovaj, knaufom, dakle baroku knaufu, to već bi mogli stvarno obilaziti Evropu i hvaliti se kako mi to inventivno znamo upotrijebiti knauf ali ja imam radikalno drugo, mišljenja. Ak ne možeš rekonstruirati, onda sruši to i napravi nešto novo. Po pa meni kad je žitna kuća srušena, trebalo je napraviti novu reprezentativnu građevinu pa bar nešto da imamo iz 21. stoljeća, kad već ne hmm. iz 19. sluče. A najmeni smisla mi imaju ove replike. To, bo, to ću biti iskri. Dobro, meni je drago da vi smatrate da takva građavina ne spada u vijednog. To mi je drago. Da, da, ne. ne. A molim, šta bi vi na mjestima oni srušeni puća u bi vi, kakve bi vi građevine tu napravili, šta bi vi dopustili, kako vi na to gledate? A nemam ja sad nekako mišljenje koje ne bi se uklapalo u nekakvu konzervatorsku praksu običajno. Ja bi recimo se založio da se ono što se može rekonstruirati, rekonstruira, ali molim da se ne replicira sa nekakvim ovaj, knauf materijalima. S druge strane, mislim da bi se par čestica slobodno riješilo i sa nekim novim građevinama, jel? Sa nekim novim građevinama, ali onda je pitanje mjerila. Ja sigurno ne mislim da ta sad nova, ako se uvede nova građevina, da ona treba pojest sve pred sobom i ovaj dominirati. Ne da i da bilo. E, ja bih samo zaborala da mi pojasni koja je uloga pa je cijelog fonda jednog srednijane koji je posrećan dajte to vi recite Marinka nemojte me tako ispitivati nismo djeca ajde ajde recite mali vas Marinka imate riječ dođite ovdje recite ne ne ovdje pravo kvala nadalje mi no, smo dajsta sada uvijek i evropske stupnika, e, izgraditele su radili e, su putili, e, i Hrvod, pa, i e, u Hrvosti, i Hrvosti, i Hrvosti, i Serijski, u surom bilježnicama. To mi je da je to domaća a time se i e, kolega ovoga e, i E, služi, a isto tako i ončeviš, tako je radio e, u mojom služišću na e, prvom grafičkom prikazu nastaranja jednog grada. E, u smariju, e, e, e, e, takav plan, takav ljučaj da vidimo u 16. stoljecu, bila je dogača, zadača e, položite trafikopalno odnosno srednjih. E, taj fond Linjana, on se inače sada čuvo na ikriti na reći, a inače bilo se na robili. Pa e, ipak mislim da najznačajnije korodice upravo tog 16. stoljeća bi trebalo na neki način prezentirati. E, i u vjeru zajedno sa darovcem u u U Kaj? Jesi li samca, jesli si sa ljudi, kaj ho? Jesmo na sve. sad naravno. E, ja nuzim smo mi dosta ovako, ja da reči, šizofrenični subređani, zašto mi smo zabrijali da smo mi onak fest super, kad smo mi karločani i karločanke, subređani i subređani, mi si fest super i sve super i sve odlično. I onda, kad dođemo tu, onda se najčešće se javljaju je, te isti ljudi, nemojte biti još shvatiti, svaka čast muci, nauci, titovi i svemu, ali daj se javi ti! Daj se javi ti! Daj se javi ti se javi! javi ti se, zašto se mađi ljudi ne javljaju? Zašto, zašto uvijek moram se ja javi? Pa ja sam već dosta, znači Bogu je frakovi, Facebook i svima. Lidin koji isto zna, već više mu dosta. I ovaj nevam opet tim s tim vederom, tak' girao se me sto puta, više dosta. Hoću ću neću ovu stvar. To je jednom genetikom. E, Najme gospođa, možda li je spomenula zirenske prakupanje i tak dalje. Ja ću spomenuti nešto što se tiče registra izdrava. Naime, ovako, vidiš to urlop? Onako, to je bilo po noći, ovako, peto jutra, neko je pokucao na od dvore i kaže, ko je? Kaže, herbešta mi je. O, dobar dan, gospodin, herbešta, reo, uđite, šta, šta ima. Znači, ja sad znači ću vas čaj staviti, i tako dalje. Rekao, šta se zbiva? ka je? Pa, veli, ovi ovaj zirenski prakupa noći ti znaš, ti leđi, a nešto, to ne valja. Ovo, ono, i zna se kaj je bilo. Dakle, taj zloglasni izdajnik, Šarber, manijak, kompletni idolo masa, Josef Herberštej, u čijem obitelj dan danas ima posjede i hotel u Austriji po Gracu, ali, mi smo tu iskopali, umozove i obnovili. Pa se nikad mislimo, ok, kjer ja smo mi kao veliki domoljubi i. Hrvati i tako dalje, mi brijem na to, se skupamo, mislim, ja brijem na, na što šta, ali sad ću reći. Dakle, pitanje steđe za gospodnoj Čulika i za, za gospodnoj gospođe iz Kruke, pitanje je ovako, da li bi bilo zgodno da se eventualno to sve onako njemu zato što je bio zlica i izdenik, da mu se to sve lijepo vratiti od zemlji, da li smo Da, da. Zato i samo nacrtaš sve ono boje za asfalt, tu ovdje crkve metniš nekako tamo spomen doću, u loču, ono kad stojimo na crkvicu, ovo ono la. I, i ja dođo i parkiram se, spavim onih pet kuna za satve <tip> parkinga i kasica je puna, svi crke je zadovoljni, a rješili su se izdajni i tako dalje, dalje. Mislim, tamo na crkvi sve trojice imamo paketu, Vuk, drugi Frankopan, ekipa dozvolila je franjacim opadu u grad, oni su super, oni su najjači, najbolji, najsve. Ajde ovako ovaj... I onda imamo S, tu nekako koji nam je takve, a njega tu i tak to očito, očito već. Gdje prestaje gdje, gdje Ljubov prema, prema nekakvim vlastitim korenima, vlastitim generalima, vlad? Oni više ne voljeli nekako. ko su i Pa oni je bio zao, oni je za mene oni je za mene Mogu je postaviti jedno zanimljivije pitanje, možda će mi neko odgovoriti. Joj, kak je to uzbudljivo čeprkat po ragnama iz 17. stoljeća, prekrasno. To je toliko tipično za nas. Ajde, recite vi meni što se nalazi na Mohačkom polju. Svi znate što je bilo na Mohačkom polju. Spomenik tursko-mađorskog prijateljstva. E, pa to je bilo davno. Pa onda može biti. Ali ja gledam da prvi svjetski rod pa gove, to su naši predidovi, to su svježa rabe. Relativno, to se obiteljsko sjećaju. A šta se nalazi na Galipoli? Spominjika inglesko-turskog prijateljstva. E, vidite, ova nekakva naša kultura gdje mi nešto čeprkamo u, grada, u ranama, gdje bi se stavno htjeli nešto ispisati iz tog diskursa Europe pa sad, koliko je utjecaj iz Ridskih i Frankopa na njihove domaće zadaće ima na razmišljene supraintendanta vojne da daj da razmišljamo to. U svakom slučaju, Uh, šta će vam to? Gledajte zrinski frankopani na kraju krajeva nije im uskraćen pogreb a kad im je glava pala. Njihov grob je sačuvan. Što se mene tiče Herbertšteinu nije njemu spomenik u smislu monumenta, na sreću, u, u hrvatskom jeziku se nanesu, na nesreću baš ne razlikuju dobro riječi koja inače na engleskom znači ba, bi bile nešto kao tumbstoni monument. Pa nije ovo monument, ove neči grob. Dakle, toliko od mene. A što, ako smo kultura koja je u stanju podnijati grop i nekoga či, koji vam baš i nije simpatičan, a u toliko bolje, meni je to u redu. Zdajte e, da vas pitam, znači, evo i na Facebooku profesorica Matan, dok se u vijem razpravlja koja vam zavljala na Facebooku, sa vašim psihatama, ne njima polimuziraju, Evo, nekoliko ljudi. Koje, koje? Pa recimo... Jesu ja pa, se izdudavne idu na pjesmu. Recimo, kako se govorio i o obrovi utvrda, da? Obnovi utvrđa, mm. I spomenuli onda je pitanje pa koliko ima taj nardeni stanovnih uvijek. smatra da mm. samo ti neki mali mm. gradovi obnavljuje svoje utvrde i da se uglavnom mrtvi da nema ništa bez sadržaja ali mi smo spremni pokrenuti sve iz početka je tako. da, dakle, Kao koliko dajte? je to istina postali veći gradovi e, naš tipa koji obravili su... Pa ne znam koliko bi sad to bila Ust, e, istina, sad, ja ne znam, ja nisam baš nikad radikalno govorio o tome, pa Iskreno nisam već gledao što se na Facebooku priča o čemu, mislim da je to više onak malo ide prema Borisom Orsonom nego prema meni. Ili sam i ja možda prepoznat kao takav, ne znam, ali zapravo nisam, ne mislim to. Mislim da recimo ono s čim se sada barata kao s nekakvom formom budućem da mi se dopada kao po nekakvom osjećaju, po nekoj mjeri intervencije. E sada, što je ono još bilo pitanje? Dakle, govorili smo mogljene i kvartifikacije. da. Ja, ja teba možete to integrirati da pitanje moje koji ima 30, da, da, da. 000, A, da. znači je ugaudili li veliki grad u svoje kvalifikacije da isti nam je recimo 30 km od Amsterdama, ok to je jedna malo grad koji sad već malo tu im se digao u smislu malo je to prestižnije mjesto stanovanja nije baš sad za svakog albora. to se u Karlosu hvala Bogu ne bo dogodilo u zvijezdljete že mi nakupovali Imaš nešto za reći? ili? Pa što... dobro, on je dobar primjer transformacije od ničega u nešto. ok, prezdam. Bila je to al Hvala vam na dolasku, hvala gospodinu Čudu na izvršnom predavanju i vidimo se uskoro privatiti.